Jó látni, hogy némelyik őtök vissza jött. a body when he gets Mire hogy eltűnik, a gyülekezet. Nagyon jó volt dicsőíteni a dicsőítőtökkel. veletek. És ezt a dicsőítést témát együtt tanulmányozni. life. Mert valóban az Mert valóban a di dicsőítés az életünk, ahogy éljük és szolgáljuk. Úgyhogy szerintem mindent felvettünk itt. Úgyhogy ha valamit kihagytál, akkor később még beszerezheted. Az első héten azt néztük meg, hogy a dicsőítés And maga we, mit jelent és meghatároztuk And a fogalmat. És meghatároztuk uh -huh. azt, hogy a dicsőítés az, az életünk, ahogy Isten dicsőségére éljük. And then we looked at a few things that should be tensions that should be happening when we gather together. Aztán megnéztük uh, azokat a dolgokat, hogy, hogy mi, mi is történik uh -huh. dicsőítés közben az egy ilyen egymásnak feszülő ellentéteket. Understanding the different natures of God. Isten különböző uh, Isten természetének a sokszínűségét megértettük. His transcendent nature versus, versus his nature. A mindenek felett való volt át és, és a közelségét. Um, God is above all. Isten mindenek He is felett creator, van. We are creation. Ő a teremtő, mi vagyunk uh, a teremtmény. Ahogy a zsidók levele mondja, Isten emésztő tűz. But then God was Emmanuel. God is near. God is among us. Ő Isten ö, velünk van, is az egyik neve Immanuel. Velünk az Isten. Came as a baby, he lived among us. Kis babaként jött és köztünk élt. He died for us. Nekünk értünk. We adopted sons and daughters. Az örökbe fogadott fiai és lányai vagyunk. He is our father. Az édesapáink. We have we can come boldly to the throne room of grace. És bátran jöhetünk a kegyelem trónnyához. And uh, so we looked at that úgyhogy megnéztük um, ezt is, then we looked at a few things like like is worship about the vertical relationship or about the horizontal relationship. Megnéztük a dicsőítésnek a függőleges és vízintes voltát is. Of course, worship is always it's about God. It's about focusing our eyes on Him. Természetesen a dicsőítés um, is ténős szól arról, hogy elmejük a tekintetünket. We do what we do because of God és ezt azért tesszük, tehát ezt Isten miatt tesszük. De megnéztük azt is, hogy van-e dicsőítésnek egy viszintes formája is, mikor összejövünk. A dicsőítés nem csak akkor történik, amikor Istenhez emeljük a kezeinket és a hangunkat. Worship is happening Hanem akkor is, amikor egymás felé szolgálunk. Maybe mikor egy egymás, egymásért imáns in the children's or, gyerek szolgálatban, you know, mikor or, szolgálunk, or the, the Vagy akár az um, úrvacsora a és poharat elkészítjük vasárnap reggelente, vagy az adománykra um, uh, aspects of worship on a horizontal level. Ezek mind a dicsőítésnek a a viszintes uh, aspektusába tartoznak. És nagyon sok minden más van még ezen a listán. And then we also looked at is worship something that only happens eternally or is it something that should also be expressed externally? Aztán azt is megnéztük, hogy a dicsőítés azt csak kifelé nyilvánul meg, vagy pedig valami belső uh, módja is van. And now and we came to the conclusion that there should be an outward expression of something that eternal that's happening. És arra, és arra jutottunk, hogy, hogy a, a belső dicsőt és belső folyamatának folyamata kell, hogy kifelé megnyilvánuljon. És ahogy ezt megnéztük, nem az volt a cél, hogy egy egyensúlyt találjunk, hanem inkább az, hogy mind a kettőt magunk kévállt tegyük. Mint amikor a csónakban is két a vezővel on two rails vagy pedig, ahogy a vonat kettősi nem megy. They are tensions that need to happen together. Vannak ilyen uh, ellentétek, amiknek együtt kell megvalósulnia. Ma a dicsőítésnek egy nagyon uh, gyakorlati módját fogjuk megnézni. És a mai napokban, a mostani időkben ez nagyon uh, aktuális. We're going to look at the topic of worship in the wilderness. A, a pusztaságban való dicsőítésnek a témáját fogjuk megnézni. Mikor minden mm -hmm. amit ismertünk, minden uh, minden elvétetik tőlünk. Nowhere, <laughs> <laughs> és fizikailag és lelkileg a nagy semmi közepén találjuk magunkat. What do we do? What's our response? We are going to look at Psalm 63, so if you have your Bibles with you, turn there with me. And we're just going to read the whole Psalm together first. It says, O oh God, this is the psalm of David when he was in the desert of Judah. O oh God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. Oh, God, God, I, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. Ínézek rád a szentében, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb ajkam téged dicsüli. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem fölkezem. My soul will be satisfied as with the richest of foods; with singing lips my mouth will praise you. Mint ha falatokkal laktan volna jól, úgy az ajkam is dicsére szem. On my bed I remember you; I think of you through the watches of the night. Fekvőhelyemen is rád gondolok minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újongok, ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyére kerülnek. They will be given over to the sword and become food for jackals. God errhányák őket szakáluk elede lévé lesznek. De a király örül Isten előtt, dicséretet mondanak, akik rá esküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. Now David here in the psalm, he certainly had a thing for the dramatic. Dávidnak ebben a zsoltárában uh, Dávidnak ez a zsoltár elég drámai. And as you read the Psalms you, you see that they are indeed songs and, and poetry. Ahogy olvassuk a zsoltárokat, látjuk, hogy ezek valóban énekek és költészet. You know, David would write things like I cried until my bed was soaked. You know, swimming in my tears or things like that. írt Dávid, hogy annyira sírtam, hogy az egész ágyam könnyes lett. úsztam a könnyeimben. Az egész testem ásorvatta a He had a thing for writing stuff down in a very dramatic way. Nagyon know, értettem ahhoz, hogy ezeket a dolgokat ilyen drámai módon meg. as we see them in verse 1, oh God, you are my God. Earnestly I seek you, my soul thirsts for you, my body longs for you in a dry and weary land where there is no water. az is hogy Isten, lelkem, mint kopár föld. You know and as As an outsider we can look at this and say Oh, the romance, the, the drama in that As we read it csak megnézni, akkor azt, hogy, oh, meg drámai, ahogy How deep it is to, to read these things milyen, milyen a What if the reality of what you are singing about Is truly a reality? De mi van akkor, hogyha az a, az a valóság, amiről ő írt, az, az valóban megtörtént, az a valóság az igazság. Was here for David. Mert Dávid számára ez volt a valóság, amit leírt. What, what if, these words were not born out of some creative moment, but out of a tangible reality? Ezek a szavak nem egy ilyen kreatív eredménye voltak, hanem valóságból születtek. True circumstances. Valós mm -hmm. körülményekből. It's mert ez valójában megtörtént no. The best art the, the truest of art speaks it speaks to us when it has integrity attached to it true art speaks when it has a az... That is a hard sentence to say at the same time so true art speaks when it has integrity attached to it That az igazমী vészét akkor tud hozzánk beszélni hogyha You know when we maybe hear a song we hear a song that has you know that that person went through that particular circumstance and it seems to have more attached to it it means more to us. Úgy ha hallunk például egy dalt és tudjuk hogy az írója mindent keresztül akkor a dal többet jelent számunkra. Like the person was there when they wrote that song or painted that picture. Tudjuk hogy tudjuk hogy az, az illető ott volt amikor írtasta az adott a dalt. So this is one of those kind of songs.: Úgy, ez egy ilyen A little bit of history about the psalm, and maybe it'll open up your imagination.: egy kis a there, were there were two times that, that um, David was in the wilderness. David: David Kitzer wrotegm.: The first time was when he was running from Saul.:: Saul He probably spent close to 25 years running from Saul. Akkor 25 évet töltött a pusztában. Place to place, egyik egyikhezre a másikra az életért futott. The second time he was in the world, and this is when his own son Absalom a, uh, took the kingdom away from him. A második alkalom akkor volt, amikor a saját fia Absalom elvette tőle a királyságot. And if you remember the story, Absalom, for four years he sat at the gate and talked to the people és ha emlékeztek rá négy éviig ült a kapunál és az emberekkel beszélgetett. And this is David's own son. Ez abszolútán Dávid saját fia. And as people would come into the gate, he would stand there at the gate and said, "Oh, don't you wish there was a king who would listen to your problems?" És az emberek jöttek oda a kapuhoz és mondta nekik, hogy nem lenne jó, ha lenne egy király, aki meghallgatná a problémáitokat. Oh, don't you wish there was a king who could save, you know, who could save you from your economic woes? You know? Nem lenne jó, ha lenne egy király, aki megmentene a gazdasági nehézségektől. Could make life easier for you. Megkönyöteni az életeteket. And over the course of four years, Absalom turned the people against David. És a négy év alatt Absalomnak sikerült az embereket Dávid ellen fordítani. And David had to flee the city and go into the wilderness. És Dávidnak el kellett menekülni a városból és a pusztaságba ment. And this is probably where he wrote that psalm. És valószínűleg itt írta ezt az voltán. He was truly in the wilderness. Valóban a pusztaságban volt. And in his mind he felt like he was separated from everything. És úgy érezte, hogy mindentől Ávon választva. He lost it all. Mindent <fér> <Lost his kingdom, fér> elveszítette. Elveszítette a királyságát. palace his wives his food or whatever, everything. He lost it all. A palotáját, az ételt, a feleségeit, mindent. Not only that, they left the ark of the covenant behind. Nem csak ezt, hanem hanem a ládáját is And, and at that time that represented the presence, of very presence of God. És abban az időben ez Isten jelenlétét ákibeste. So in many ways he felt separated from everything that was important to him. Úgyhogy minden szempontból úgy érte, hogy mindentől áv van választva, mi neki fontos volt. And he wrote it down for us here in Psalm 63. És so ezt a hatvanhármazoltárban írta le nekünk. what is what is the worldiness? mi a pútsaság? What is the worldiness in our lives? Mi a pútsaság az életünkben? For some of us it might just be being out of our comfort zone.: Némekünk no, számára ez a komfortzónából való kilépés. Maybe it's a place or a circumstance that is marked by lack rather than abundance. G: Ez egy olyan hely vagy körülmény, amit inká valaminek a hiánya, mint a bövölködés jellemez. Maybe it's a place where you're suddenly facing opposition instead of support. Egy olyan hely, ahol inkább ellenállásba ütközöl, mint támogatásba. Maybe you're now by of by your az is lehet, hogy a barátok helyett ellenségek vesznek körül. Maybe you're just from your De az is lehet, hogy egyszerűen csak el vagy szigetelve a barátaidtól. A dolgok, amik körülvesznek, már nem ismerősök számukra. You Egyszerűen minden megváltozott körülötted. But maybe things have not changed. Vagy pedig nem változott semmi körülötted. Lehet, hogy pont ez a probléma. Lehet, hogy imádkozol You're valamiért és úgy tűnik, hogy Isten semmit nem tesz az ügyéred És teljesen elbátor és igazi nehézségek is lehetnek. Betegség. Be a halál a családban. You know, vagy pedig mm. megtudta, hogy valaki nagyon beteg a családodban. De you know, sometimes it's just a crisis of faith. A you know. az csak a hitnek egy ilyen válsága. You know, how many of Hányan gondoltátok itt múlt héten, mikor itt voltunk, hogy egyszerűen csak így nem tudok. There can't be a God. Hogy, hogy Isten nem létezik. Can I say that in church? I want make you raise your hand. Nem kell felemelni a kezeteket. But there's a time there's been times in our lives where we just like there just can't be a god. Nem van olyan időszakok az életünkben, nem can't, can't be happening. Amikor újdondoljuk, hogy hogy Isten valóban létezik, ez nem nem létezik, hogy ez meg történik. You know, god really love me, this just would not be happening to me. Hogyha Isten igazán szeretne, akkor ez nem történne meg velem. Why is God doing this to me? Miért teszi ezt velem Isten? És ennek eredményeképpen a lelkünk szárazá válik. Az érzéseink már nincsenek ott Isten irányában. Nem érezzük úgy, hogy dicsőítünk kéne Istenet. Nem érezzük úgy, hogy szolgálunk you know, kéne Istent. <laughs> maybe we can hardly get up in the mornings. Lehet, hogy még regg hogy reggel is nehezen kelünk fel. Hogyan dicsőítjük Istent ilyen körülmények között? Mi volt Dávid válasza erre? Aki mindent elveszített, ami fontos volt neki. És szó szerint a pusztaságban volt.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 Ezek olyan dolgok voltak, amit valószínűleg tényleg érzett a saját testében. Ahogy elhagyták a várost éjszaka, is, és futottak, rohantak, valószínűleg fáradtak voltak. De úgy döntött, hogy, hogy Isten fogja a középpontban tartani tovább. He is. Started there. I will, I will seek you. És így kezdte, hogy téged kereslek. My, you, utánad vágyakozom, utánad szomjazom. Szomjas vagyok és fárad, de Istent fogom keresni. És lehet, hogy ide jövünk vasárnap reggel és úgy vagyunk vele, hogy nem érzem úgy, hogy dicsőítenem nem kéne ma reggel. As we looked at the first week, we realized that worship never ever stops. Dehogy az a héten tanulmányoztuk ezt a témát, akkor láttuk, hogy a dicsőítés soha nem szűnik meg. We, we don't stop worshiping even though we might stop singing. Nem szununk no, meg dicsőíteni még akkor hogy ha az éneklés befejeződött. Maybe our, the focus of our worship has gone someplace else. De az is lett, hogy a dicsőítésünknek a középpontja az valahova más hova kerül. We looked at the fact that everybody's worshiping something és megnéztük azt is, hogy mindenki dicsőít valamit. Éppen a kollégáink és uh, a tanácsadóink, lehet, hogy a karrierüket vagy bármi más anyagi dolgokat dicsőítnek. Peter was just telling me this morning that when they bought their apartment, they could see the the top of a church when they looked out their window. Peti azt mondta nekem ma reggel, hogy amikor megvették a lakást, akkor és kinéz, a lakásukba, amit nemrég vettek, a kinéznek az ablakon a templom tetejét látják. De de most már ugye felépítették oda a plázát, úgyhogy nem látszik az ablakból. And they're building in front of the, the other one. Úgyhogy építettek so. egy másik istent, az igazi elé. You know, people's materialism has become the god of this age. az ennek a kornak az istenévé vált. You know, one man said that worship is our response to what we seek and value the most. Valaki azt mondta, hogy a dicsőítés az arra, amit a legjobban keresünk és értékelünk. Why do we sometimes feel like we just can't worship when we're out in the wilderness? Miért um, azt, hogy a pusztaságban nem tudunk dicsőíteni? Maybe we're seeking after things that are not god lehet, hogy olyan dolgokat keresünk olyan dolgok után uh, megyünk amik nem Isten you know maybe we're seeking after the praise of man lehet hogy az emberek elismerése mm -hmm. után maybe what people think is more important than what god thinks lehet hogy a, a, az amit az emberek gondolnak fontosabb mint az amit Isten gondol rólunk. when we find ourselves in the it feels important to us to make new friends mikor a pusztaságban vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy feltétlenül új barátokat kell szereznünk. So Úgyhogy lehet, mm -hmm. hogy arra abba fektetjük mm -hmm. minden energiánkat, hogy, hogy mások számára uh, szimpatikussá tegyük magunkat. A mások által való elfogadás az egy nagyon uh, valós dolog mindenki életében. De David's response was, "God, you are my God, and earnestly I will seek you." De Davidnak az volt a válasza, hogy Ő Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. What would, what would be our response if we found ourselves out in the middle of the desert like David? Milyennek ami reakciónk, hogy ha mi is ott a pusztában találnánk magunkat úgy, mint David? You know, would we be making God the source of everything? Valóban Isten lenne mindennek a forrása számunkra? The source of our strength az erőnknek a forrása.: És hogy minden, amit teszünk az a, az a vele való kapcsolatnak legyen egy, egy ilyen eredménye. lehet hogy the reason we're in the is because our lives azért, vagyunk pusztaság mert az életünk tele van minden olyan dologgal, ami nem isten candy or azt mondják, hogy you know, vacsora előtt ne ne roncsdalagomrod ne egyél cukrot vagy édességet, mert aztán nem lesz ítvágyadod vacsorához. You know, if you spend all your life eating junk food, then when good food comes along, you have no space to put it. Hogy egész életet addat azzal töltöd, hogy ilyen uh, gyors ételemmi kajáttassal, akkor mire az igazi étel öndigr nem lesz hely agglomerodban. Maybe We don't feel like worshiping because there's too much TV or internet or telephones or parties in our lives. Lehet, hogy azért nincs mert túl sok TV, telefon, internet vagy bulik vannak az életünkben. You know, and we even looked at last week there's too much ministry in our lives. is hogy a szolgálatból is lehet túl sok no, az We're spending all our time serving the Lord. You know, törtjük, you're serving, serving, serving, serving, serving. Szolgálunk, you know, szolgálunk, szolgálunk, szolgálunk. You és akkor hirtelen nagy you know, semmi like, közepén találjuk magunkat. You know, God turned left and you kept going straight. Isten letért, barra, de te tovább mentél egyenesen. Those who've been in ministry understand that concept sometimes. <laughs> Akik a szolgálatban vannak azok értik mire gondolok. We're, okay, God, thank you. I got the, got the direction, the vision. Let's go. Okay, Istenem köszönöm, mm -hmm. megvan az irány, menjünk. God wants to walk beside you. So. Isten azt akar, hogy együtt menjünk vele. You know, some of the things that we seek after in life are good. Persze vannak olyan dolgok, amik, amik jók, olyan dolgok, amiket a uh, keressünk életünk során. Our lives are full of things that are good. Our lives are full of things that are good. Az életünkben sok jó dolog.: van. Good relationships, maybe a good job. Jó kapcsolatok, jó munka. But God has said to seek Me first. De Isten azt mondta, hogy engem keressetek először. And these things will be added unto you és minden más megadatik nektek. Sometimes when we find ourselves in the worldliness, in because we're too full with things that are not of the Lord. És uh, sokszor azért találjuk munkat a pusztaságban, mert tele van az életünk minden olyan dologgal ami nem Istenről van. We spend time delighting in the Lord instead. Az időt kell töltenünk uh, az Istenben való gyönyörkedéssel. He goes on to say I've seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory because your love is better than life my lips will glorify you. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szeretheted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőjét. For me, this is one of the key passages in the whole song. Szerintem az egész Zsoltárokban ez az egyik központi mondani való. It brings everything down to the reason why we worship. Mert az egészet, egész uh, Zsoltárt így összefoglalja, hogy miért is dicsőítünk. When everything around us is lost. Hogy minden yeah. körülöttünk eltűnik. Mikor minden no. sötét körülöttünk, és nem látunk semmit. We'll we're egyedül érezzük magunkat. You know, we're devoid of emotion. A, a minden érzelem hiányában. Mert szereteted az életnél is jobb ajkam téged dicsőít. Isten szeretete nem egy olyan érzelem, ami napról napra változik. Az egy igazi megfogható dolog, ami állandó. Mert Isten tegnap ma és mindörökké ugyanaz. And sometimes the worldliness brings us to this particular focus. Yeah. Because your love is better than life, my lips will glorify you. Mert We have to be reminded of these things. You know, God. God brought many people into the wilderness just to give them a new perspective. And sometimes we find ourselves in the wilderness because God needs to give us a new perspective. a new perspective. is Moses. Moses thought he was going to save the Israelites. Mózes hitte, hogy ő meg fogja menteni az izraelitánkat. Until they kicked him out. Addig, amíg <laughs> Egypt. Egyiptomból kitették. És 40 évig a pusztában bárányokat őrzött. And when God met him again at the burning bush. És amikor Isten találkozott vele megint az égő csipkebukornál. He Akkor már teljesen más gondolkodásmódja volt. You can't use me, Lord. Isten nem tud szenge hát én senki I vagyok. Can't talk, I can't do anything. Nem tudok beszélni, nem tudok semmit se tenni. You know, God had changed his perspective completely. Isten teljesen megváltoztatta a gondolkodását. Broken his sense of will and his sense of pride that I can do this. Megtörve az akaratát, a büszkeségét, ami arról szólt, szólt hogy én meg tudom ezt tenni. You know, it said that uh, God took 40 years teaching Moses to be a shepherd azt mondják hogy Istennek 40 évébe te állt hogy megtanítsa most a a cip megtanítsa Mózest hogy hogyan legyen pásztor because he would be the shepherd of God's people for another 40 years in the wilderness azért mert aztán Isten népének lett a pásztora egy másik következő 40 évre Abraham was another great example Abraham is nagyon jó példára Abraham was tested quite a bit Abraham elég sokszor megpróbálta Isten. First by just out in faith. Legelőször, out mikor hitben kellett kilépnie. You know, then a few times he took some wrong turns down into Egypt. És akkor ugye néha ő is uh, rossz felé fordult Egyiptomban. Lied about his wife being his sister. Hazsoda a feleségéről, azt mondta, hogy know. a testvére. But then his the one and only son that was supposed to be the one that would turn into millions. És aztán Isten megkérte, hogy az egyetlen fiát, aki ugye a több millió ember atya kellett volna hogy legyen, megkért, hogy áldozza fel. Úgyhogy took him out into the wilderness. a fiát a pusztába. Son, és uh, Azért, hogy feláldozza az egyetlen fiát. És you know ismerjük a történetet, hogy Abraham, Abraham passed that test. átment you know. ezen a teszten. And God provided the sacrifice és Isten hozott egy áldozatot. Mm. Of course through the life of David we've read here in Psalm 63. És ugye Dávid életében is ahogy olvastuk a 63. zsoltárban. And he was tested quite a bit. He never he was anointed king 25 years before he sat, actually sat on the throne. És ugye ő, ő is elég sok próbán keresztül ment. Uh, királyá választották, de mégis csak 25 évvel később ülhetett a trónra. 25, years, he was chased through the desert. 25 éven keresztül a pusztában bolyongott. And I'm sure through that time he grew up as a man. Biztos vagyok benne, hogy ez alatt az idő alatt férfivé vált. You know, And a change of perspective. And Sometimes we need to be taken out of our common uh, our comfort zones to, to gain that new perspective. To come to this realization that God Azért, hogy valóban ez legyen a gondolkodásmódunk, hogy Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Your love is than life, my lips you. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőit. The needs, helps and this into focus for us. Néha a pusztaságnak pont ez a célja, hogy, hogy, ezt, hogy újra ez legyen a gondolkodásunk középpontjában sometimes it brings up sin and rebellion in our lives that we didn't even know about. néha pusztaság bűnt vagy lázadásra vetít fényt az életünkben, amiről lehet, hogy nem is tudtunk az When the fire is turned up, things come to the top that we didn't even realize were there. Mikor a tűz jobban felmelegszik, akkor olyan dolgok kerülnek a felszínre, amiről nem is -hmm. tudtunk előtte. And these things should drive us to God. God, you are my God és ezek a dolgok Istenhez visznek minket Isten te vagy Istenem. Whose love is better than life? még ezek között a dolgok között is mert lips, szereteted az életnél is jobb. I téged glorify you. Téged you know when the disciples were Jesus told them to get in the boat and go across. a tanítványoknak, hogy szálljanak hajóba is menjenek át a tavon? Go across the sea not the river. The Sea, sea of Galilee. Menjetek át a galileai tengeren? you know the story. The storm came up. És ugye ismerik a történetet, jött a vihar. And uh, where's Jesus? Hol van Jézus? He's asleep. Because according to him, he said, "Get in the boat. We're going across to the other side." Mert ugye ő azt mondta, hogy be a hajóba, a túlpartra. But of course the disciples, are, the storm came up, they're freaking out. És ugye persze hogy jön a viharra, tanítványok megijednek. And they wake Jesus up és felébreszti Jézus. Or don't you care that we're going to die here? Uram, hát nem érdekeltegget, hogy mindannyian itt halunk meg? És ugye persze öle csendesíti a hullámokat és a szelet. And, and uh, he says and they're like at that moment they bow down and worship him. És ugye abban a pillanatban leborulnak előtte és dicső, dicsőítik. But we have a promise from the Lord. Benekünk is van igéretünk az Úrtól. We have a promise that we are going to the other side. Igéretünk van arra, hogy a túlpartra fogunk menni, és lesznek viharok, de a túlpartra fogunk menni. There will be storms, lesz de a túlpartra fogunk menni. But we are going to the other side. De there will be a wilderness, but we are going to the other side. And that wilderness or those storms are there to refine us. És a pusztaság és ez a vihar ez azért van, hogy hogy finomítson rajtunk. Hogy a gondolkodás megváltozzon. Hogy más dolgok kerüljenek a gondolkodásunk Hogy megtanítson minket arra, hogy vannak dolgok, amiket we'll mellőzünk kell, Azok, amik leterhelnek minket. De van ígéretünk arra, hogy a túlbortra Örök életünk van. Itt van a mennyi. We have Jesus with us. Jesus melünk van. You know, and our feeling is he might be asleep in the boat sometimes. És én you know? szerintem is azért sokszor alszik ő a csónakban. You know, we're out in the middle of the wilderness wherever. Well, where's God? I don't know, but it feels like he's asleep. Vagy mikor egy a puszta közepére kerülünk, akkor hát yes. nem tudom, hogy hol van Isten. Valószínűleg alszik, legáb is út tünik. And our sense is that God's not in control. És hogy a Our sense is that God is not in control. But he's, he's totally um, confident in the fact that he said we're going to the other side and he's going to wake up on the other side. <laughs> David was also completely confident in the fact that God would bring him out of this. Dávid is biztosan tudta, hogy meg volt róla győződve, hogy Isten ki fogja hozni őt ebből. És ezt mondta is, amikor elhagyta a várost. He said that when they asked him should we take the ark of the covenant with us. Mikor megkérdezték tőle, hogy a szövetségládáját vitjük magunkkal? He said no if God so wills it he will bring me back and I will yet praise him again in his sanctuary. Nem azt mondta, hogy ha Isten úgy akarja, akkor ők visszafog engem idehozni és dicsőíteni fogom őt a Szentélyében. So we can take that same kind of confidence from David here. Úgyhogy ezt a biztos meggyőződést, ami Dávidnak volt, itt, ezt mi is alkalmazhatjuk. Especially in these times that we're in right now. Különösen a mostani időben, you know, a gazdasági válság you know, idején looks like things hogy minden változik a kormány változik mit kell nekünk tenni keresztényekként Seek god. keresni istent god istenhez közel maradni because his love is mert az ő szeretete az életnél is jobb his love is greater than the economy az ő szeretete hatalmasabb, mint a gazdaság. Hatalmasabb, mint bárki, aki uh, miniszterelnök lesz holnap. Okay. And we can't lose focus of this. És nem veszíthetjük el uh, ezt a szemünk elől. És lehet, hogy Isten ezeket you know? az időket arra használja, hogy a gyülekezetnek is egy ilyen új... Uh, Fókuszt adjon, hogy mi az, amíg az en számít. Somebody just told me last week he just he just feels that that this economic time is is refining the church. Valaki pont ezt mondta nekem múlt héten, hogy ő úgy érződik ez a ez a gazdasági bizonytalanság és válság egy finomítja a gyülekezetet is. Because one thing is when you're in the wilderness you don't want to be carrying a lot of stuff. Mert amikor a pusztában vagy, akkor ugye nem akarsz túl sok mindent magaddal vinni. Ugye láttátok ezeket a régi filmeket, mikor mondjuk valakit így elvisznek, elhurcolnak máshova, és akkor ott van egy nő ilyen nagy kalapba, magas sarkúba, egy csomó bőröndel, még ugye az elején. By the end of the movie the suitcase is gone you know they're basically down to nothing you know is film you know, just got something tied around his head and he's you know got his underwear on or something <laughs> <laughs> yeah. But the lesson is, is that in order to survive in the wilderness you need to Shed a lot of things, get rid of a lot. You can't be carrying around bags and suitcases and your makeup kit and all those kind of things. De az igazság az, hogy amikor a pusztában vagy, akkor ugye nem tudsz mindent magaddal uh, hurcolni. Nagyon sok mindent fel kell adni, el kell hagynod. Nem hosszatod magaddal a sminkes cukcadat. But God is in control. De Isten ura mindent. The world is in turmoil right now. A világ válságban van éppen. De Isten, nép, Isten népének ő kell, hogy legyen a középpontjában és őt kell dicsőíteni. Az and egész szívével, lelkével. Ragaszkodjunk Istenhez. Keressük őt. Mert az ő szeretete az életnél is jobb. So let us pray. Imádkozzunk. Lord, teach us this lesson. Uram, taníts meg, ezt nekünk. It is a very hard lesson to learn. Ez egy nagyon nehéz lecke, de meg kell And tanulni. Lord, it means many times that you have to take us into the wilderness to teach it. És ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy a pusztaságba kell, hogy vigyél minket, hogy megtanuljuk. Many times you have to strip us of all those things that are useless. És nagyon sokszor el kell, hogy vedtük azokat a dolgokat, amiknek nem veszük hasznát. on what is truly right. Azért, hogy tényleg azt tudjuk szem előtt tartani, ami, igaz, ami igazán fontos. Your us, és ez a Te szereteted irántunk. Control, és hogy Te, vagy te uralsz mindent. És hogy semmi olyan nem történik, amiről Te ne tudnál. És teljesen megbízhatunk benned, ma reggel hogy megbízhatunk benned, ma akkor is hogy te át fogsz minket vinni a túlsó partra us might seem akkor is hogy a körülöttünk minden összeomlik you are in control. akkor is te irányítod a dolgokat akkor is hogy az érzéseink a hangulatunk éppen nem olyan te akkor is te irányítod az mindent even when we feel like you're asleep még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy Te nem vagy jelen. Hogy valahova máshova mentél. Lord, Te akkor is irányítod a dolgokat. You, És Téged akarunk keresni még Hold jobban. On to you, grab on to you Hozzád akarunk ragaszkodni, nálad Ezeken az időkön keresztül. Uram, segíts nekünk megtanulni ezt a leckét minden egyes nap. Te Te finomítsd az életünket. Refine the church. És, te és munkálkodj a gyülekezetem. el minket arra a munkára, amit ebben a városban akarsz végezni. Hungary, Magyarországon, amit végezni akarsz. You, hogy még több ember megismerhessen téged. És az igaz üdvösséget megtalálja. És az igaz reménységet megtalálja. Jézus nevében. Amen.